Sziasztok ez az audiovlog, tegnap szét baszott az ideg, az az igazság, hogy rühellem az igazságtalanságot. És marra ideges tudok lenni, amikor nem az szíve meg akinek meg kéne, vagy az akinek meg kéne, az nem szíve meg egyáltalán. És hát ugye mi kis életünkben vagyunk mi, meg vannak a körülöttünk élő parasztok akikkel interakcióba kerülünk. Sajnos nem úgy, hogy levöldössük őket a picsába, pedig néha azt gondolom, hogy az kéne azon a megoldás, fogni egy géppisztolyt és mindenkit lerülni a gecibe, és akkor elnyugodnának a picsájukon végre, mert ami történik állandóan, az tényleg katasztrofális. Most itt egyébként közlekedés anomáliákra gondolok, főleg, ami ugye az emberi viselkedésnek egyfajta fokmérője, hogy olyan közlekednek az emberek. Közben meg lefagyott a diktafon, ezt nem tudom említettem már múltkor, hogy képes a diktafon is lefagyni, az a nem semmi. Két dolog van, vagy végre rászlalom magam, hogy egy audioblogot, és akkor lemerül benne a kibaszott elem, mint a múltkori kis motoros audioblogomnál is volt. Ezt tudom, hogy elmondtam-e, hogy becibáltam a fejemet a sisakba, úgyhogy rajtam volt a füles, és szerintem elmondtam, és ugye nyomta a fülemet, és persze, mire ezt így sikerült megcsinálni, ameddig erre nem erült az elem, hát ez az egyik vicces verzió. A másik dolog, ami előszokott ilyen mókásan fordulni, az, hogy lefagy a diktafon. pedig ezen nincs Windows még operrendszer se, de képes lefagyni, és ez ilyen főleg, akkor vicces, amikor mondjuk mondasz valamit, és nem veszed észre, hogy lefagyott a diktafon, és akkor pofázol egy fél órát így a senkinek, így magadnak, aztán a kétségbe esettem, próbálsz rájönni, hogy miről is beszéltél. Na, az történt tegnap, de lehet, hogy ez már előtt volt, már nem bírom követni. A térdéző Zoli Haverom barlagot motorral valahova. És itt télből megjegyezném, hogy a térdéző Zoli Haverom, ő nem az a kifejezetten szágúzott típus. Tehát annyira nem, hogy volt, hogy elmentünk már nem egyszer együtt robogót tesztálni úgy, hogy ő motorral jött utána, én megteszteltem a robogót, de ne úgy képzeljétek el, hogy a is az olyan, hogy nyilgáz, és a fülemet leíritve fordulok a robogóval, hanem teljesen átlagosan normálisan közlekedek, tehát úgy tesztelek egy robogót, ahogy szerintem egy robogóval közlekedni kellene, nem feltétlenül úgy, ahogy a vadbarmok közlekednek vele, sok uh, kis donorkezdemény, faszkalap, aki úgy szágódazik, meg cikázik a szar robogójával, mintha valaki versenyezni kéne, vagy éppen a vesélyét uh, kellene a minél előbb valakinek, vagy esetleg éppen agyat vinne az anyjának. Van egyébként a robogósoknak egy ilyen képzetük, amikor állnak a lámpánál, akkor nekik, mint az állat, ki kell lőni. Ez mondjuk főleg a rendszámos robogósokra igaz, mert azok ugye relatív még valamennyire mennek is, és... Uh, ha például egy motorral állsz, egy lámpánál, akkor robogós Jani fasznak meg kell mutatnia rögtön, hogy ő téged ott fog hagyni. És szerintem én magából örül, hogy haha, ott hagytam a motorost, és ő nem gyanús neki, hogy ő a 125-ös 250-es szarján ül, vagy esetleg a csúcsmodelleken az 500-ason, ami van vagy 50 lóerő, és nem gyanús neki, hogy mondjuk én a 100 lóerős motorral ott állok mellette, és valamiért mégis ő a gyorsabb, és ez nem azért van, mert technikailag hogy olyan kurva jó, vagy mert nagyon ügyes, és nem is azért van, mert automata váltó van, és a bal fasznak nem kell váltania, hanem egyszerűen azért van, mert én nem állok neki nyílik forgatni a lámpánál a motoromat, míg ő meg azt csinálja. Tehát, ugye egy kis automata szaron ül, ad neki egy nyélgázt, és akkor elgyorsul maximálisan. Én viszont berakom egybe, és szépen vő, elindulok ilyen lazába, nem sietek sehova, hát ha én forgatnám le lámpánál egyesbe, meg kettesbe, meg minden, akkor az elég csúnya lenne, de ugye nincsen egy ilyen versenyhelyzet az én részemről, csak a robogósoknak kell állnod bizonygatnia, hogy kicsi a pöcsük. Na de visszatérve a lényegre, szóval ugye normálisan közlekedek a robogókkal, és ez Igazán nem csak azért van, amit elmondtam erről, hogy úgy próbálom tesztelni, hogy normálisan közlekednék egy robogóval, mert én úgy gondolom, hogy robogóval nem száguldozni kell, ennek a megengedett sebessége 40 km per óra, annál az ember normális, használat, normális használattal nyilván egy kicsit jobban megy óra szerint 50-60-nal, de körülbelül ez az, amit én normálisnak tartok, nem az, hogy óra szerint 80-nal próbálunk itt nyelezni, mint a hülye, hiszen nincsen a robogósnak még csak motorjogosítványa se. Tehát egy 45 km per óra tervezési végsebességű fosztalicskával próbál ő de én meg úgy gondolom, hogy ez helytelen. Ha gyorsabban akarsz menni, annál, mint amit a robogó tud, akkor kell venni egy motorkerékpárt, meg le kell tenni a motorkerékpáros jogosítványt. Na de, szóval nem csak ezekért nem hajtom a robogókat annyira, hanem azért, mert egyszerűen leszarom. Szóval képzétek el azt, hogy mondjuk, amikor robogót teszünk és a Zoli jön mögöttem a 100 dolarós VF 750-ével, akkor képes lemaradni. Annyira nem siet, annyira óvatosan motorozik, hogy robogóval képes vagyok hagyni úgy, miközben én sem sietek. Csak hogy ugye jön mögöttem, és valamiért úgy ítéli meg, hogy amikor én mit tudom én előzök, hogy elmegyek, vagy valami, akkor ő ezt nem ítéli meg biztonságosnak, tehát ilyen nyugodt típusúan nyomja. Jó, azt nem mondom, hogy nem jön az agygörcs, és nem megy el az autópályán 200-dal, ilyenek vannak, de alapvetően ilyen. Na most ehhez képest az, hogy az oli összetörte magát, azért az eléggé érdekes tényező, és erről már régenben akartam illetve már egy ideje akartam írni cikket, cikket, igazából el is kezdtem, sőt meg is írtam félig, csak az a kellemetlen helyzet van, hogy nem találom, úgyhogy ma megírtam újra. Ezek egyébként még vicces dolgok, amikor van egy cikk, ezt így megírod, és például a Totalkárnál van egyfajta töketlenkedés az én cikkémel kapcsolatban, Ezért szóval elég is a tököm a Totalkára, az az igazság, mert a Totalkárnál külsős vagyok. Ami a szerintő, hogy nekem nincs a Totalkárnál fix fizetésem. Ezt nem tudom, hogy erről beszéltem már audioblogban, szintén az az nagy hátránya, hogy nagyon sok audioblog van, és fogalmam sincs, hogy miről beszéltem eddig. És, ugye, külsős vagyok, és a cikkekért fizetnek. Minden cikkért, motortesztért, fizetnek, de én mondtam, hogy nem kell, hogy fizessenek, lesz én ezt nem azért csinálom, ez nekem hobbi. De nem lehet megcsinálni, hogy nem fizetnek, csak úgy lehet, hogy fizetnek. Oké, okay, viszont nem tudnak a cikkeim megjelni, mert nincs pénzük, hogy kifizessenek. Tehát például a Yamaha Bolt-teszt, ami nem régen jelent meg, egyébként egy nagyon korrekt kis motor, csak kicsit drága, mert így ránt azt hittem, hogy ez egy ilyen kétmillás motor, aztán közben azért jóská három fölött van. Szóval a Yamaha Bolt-teszt, az körülbelül két hónapja készült el. Ami varrhatik ki, már a Yamaha márkakereskedés felé is, szerintem. Plusz, engem rohattól idegesítenek az ilyen dolgok, hogy ugye dolgozok valamin, és akkor kiderült hogy két hónap múlva fog megjelenni. De nem is ez a lényeg, mert tulajdonképpen megírtam a Yamaha Bolt tesztet, és az a kellemetlen, hogy elveszett a cikk. Úgyhogy most, mire be lett végre tervezve, nem tudtam leadni, hanem újra meg kellett írnom a nullából az egészet. De ezek marha kellemes dolgok. Na és hát nagyjából így voltam azzal a cikkkel is, amit azzal kapcsolatban írtam, hogy még akkor nem találtam ki a címét, de azzal kapcsolatban írtam koncepcionálisan, hogy el kéne magyarázni a hülye autósoknak, hogy nem megyünk ki a motorosok elé. Ugyanis újabban ez marha egy divat, hogy az autósok úgy gondolják, hogy hát itt csak egy motor, ezzel él még beférek. Most ez marha jó, ugyanis nem tudom, hogy ti el tudjátok-e képzelni, de ők minden bizonyal nem, de az 50-es, 60-es évek már elmúltak, amikor a magyar motorpiacon ilyen panni voltak, meg jó esetben voltak pannóniák, és azoknak ugye volt egy bizonyos meneteljesítményük, ami nem, anélkül, hogy lebecsülnem ezeket a veterán motorokat, de ez egy másik dimenzió. Teljesen egyébként az a jó motor, amivel lassan is jó menni, illetve nem kell, hogy egy motor gyorsan menjen, de azért a mai motor, motoroknak a szintje az nem az, hogy totyognak, meg nem az, hogy gyorsabb az autó. És nem akarom elmondani ezt, hogy mi ez a cikk, vagy milyennek a cikknek a tartalma, majd olvassatok el, de tulajdonképpen a tököm tele van azzal, hogy a barom autós kijön elém, mert úgy gondolom, hogy hát csak egy motor ezért elég kifélek. Na most egy kicsit gondolkozzunk logikusan. Vajon mennyi a potenciális esélye annak, hogy mondjuk az 5 úton, ahol 176-a haltak meg eddig, pont a motoros gyök kettővel fog jönni a tök nyílegyenes országúton. Ez a hülye, amikor ott áll, és úgy gondolt, hogy jó, hát ez csak egy motoros kifordulok elé, akkor azért egy kicsit bele lehetne gondolni abba, hogy lehet, hogy a motoros az éppen egy elmebeteg, aki 200-a közeledik, de nem gondolnak ebbe bele egyáltalán, gyakorlatilag, hanem inkább pont fordítva, hát ez csak egy motor, ez elé még kiférek. És kurva sok ilyen sztorim van. Majdnem napi szintű, hogy az agy halott ül az autóba, jövök, ránézek, még szemkontatok is, is van, és akkor látom rajta, hogy ezzel a kapkodó mozdulattal, sútán még gyorsan, hoppá, kiuglok az a motor elé, én meg satúfékezek, bazd meg. De nehogy teliben erre a hülye barmat. Na most az Olival valami hasonló történt, bár többen azt állítják, többek között a Tivadar is, hogy szerint ez a vén hülye, aki befordult az Oli előtt, az nem is látta. Ami mondjuk nagy művészet. Tehát arról volt, hogy ment az Oli, egyenes út, jó, belátható, szembe jött egy Ford Transit, a Ford Transit ez be akart kanyarodni balra, tehát behúzódott a felezővonalhoz, és balra a az útját kerencetezve be akart kanyarodni, az látta is, hogy jön az autó, hogy indexel, de ugye neki van elsőség, neki nem kell ilyenkor megállnia, hiszen egy sima egyenes úton, főút vonalon közlekedik, egyenesen, ugye mindig annak van elsőség, aki egyenesen halad, na most az halott bácsi, az meg úgy gondolta, hogy hát, még beférek a motor elé többek szerint nem is látta az Na, Zolit elibederte, eltört mindkét a, ö, csuklója, marha kellemes, úgyhogy mondtam is neki, hogy hátban az meg három dolgot nem fog tudni csinálni, az recskázás lesz az egyik, az biztos. Hát mondom, motorozni se fogsz tudni, az a másik kellemetlen, a harmadik, hogy autót vezetni se fogsz tudni, úgyhogy nem tudom, hogy fogsz dolgozni, most a ha nem is beszéljünk. Ö, mert ugye bementem hozzá a kórházba, azonnal bevitték, Ö, és még a műtét előtt tudtam vele beszélni és éjjel bevitték a műtőbe fél akkor azt hiszem az volt reggel nyolcig, vagy valami ilyesmi és ma is voltam mert nála és szerencsére egészen jól van tehát gyakorlatilag nem fáj neki semmilyen nem van kötve a keze egy kicsit úgy néz ki, mint a Ripley amikor a nyolcadik utasa halál illetve a bolygó neve halálban fölvette ezt az exoskeleton rakodó gépet aminek ezek a nagy izé karjai vannak, na kicsit úgy néz ki most az olídegép az ágyban, de egyáltalán nem ilyen maga tehetetlen, hogy nem tud semmit csinálni, meg nem tudja mozgatni a karját, mozog a csukló és minden, úgyhogy úgy gondolom, hogy hamar fel fog épülni. Persze a VFR az hát viszont, a kuka, mert lámpa, első idomok, műszerfal megmaradt érdekes módon, teleszkop szárak, féktárca felni, Hátul a váznyolvány elment, letört a kapaszkodó az adó, vagy a kapaszkodó el tudott törni. Úgyhogy ez egyértelműen totál kár, és ezt visszaépíteni nem nagyon éri meg bontott idomokat megveszegetni, mert is sok pénzbe kerül. Gyakorlatilag annyiból szerintem kap egy jó vf t aztán ez majd megmarad neki csupaszmotornak, vagy eladja így csupaszmotornak, vagy megveszi a tivadar építeni. Akármi lehet. És... Hát ezt most nem vezetem elő az asszonynak egyébként, hogy lehet, hogy majd megveszem én építeni a zoli mert nem biztos, hogy ezt most így el, el tudnám adni otthon, hogy szeretnék még egy motort így, hogy a zoli kórházban van. De remélem, hogy legalább a biztosító rendesen fog megfizetni, majd mire a tökölés megy mert ugyan a paraszt nem ismert el, hogy ő volt a hibás, tehát úgy mondta, hogy ő nem ismer el semmit, meg nem ír egy betétlapot, ez azért jó, mert ilyenkor legalább a biztosító neked lassabban fog fizetni egy gyökér miatt, aki amúgy nyomorékká tesz, meg mondjuk sérülést okoz, maradandó sérülést okoz, tehát miatta nem fog fizetni a biztosító, csak majd, jóval később, amikor a büntető eljárás lemegy, és az ügyész már vádemelésre átadja a bíróságnak az ügyet, Ö, vagy tovább küldi vádnemeléssel, de az a jó, hogy tehát ez nem úgy ismer, nem úgy működik, hogy mondjuk csinálok egy ilyen közlekedési bűncselekményt, mert ez az, 8 napon túl jó sérülés az bűncselekmény számít, tehát ebből priusz lesz, és nem úgy működik, hogy nem ismerem el, és akkor megúztam, hanem pont fordítva. Tehát az ilyen büdös férgek, nem, nem tudom, mit akarnak, tehát hiába mondogatják, hogy szerintük a motoros volt a hibás, tehát vannak itt közlekedési szakértők, mert ilyenkor minden van, mert úgy gyorsan jött a motor, meg a fasza minden van. Ért értem én ezt, meg éppen a motoros az fölülről jött, meg alulról, meg szabálytalan volt, meg minden. A, ezek nem számítanak, mert vannak szakértők a helyszínen, hát itt is az volt, ahogy hallottam, mert a rendőr megmondta a vén hülyének, hogy nyugodjál le, ez egyértelmű történet, úgyhogy nem nagyon kéne itt okoskodni. Na de egyébként ez a jéghez csúcsa, mert ami mostanában a közlekedésben történik, itt Budapesten az valami elképesztő, és emiatt vagyok kurva ideges, hogy a kibaszott rendőrség semmit nem csinál. Hát gyakorlatilag nálunk állandóan kibaszott halálos iramban van, tehát itt állandóan nyélgázon nyomják a parasztok az autókat, senkit nem érdekel. Belevárosba leparkolsz, kim van egy tábla, hogy 20 méter megállni tilos, akkor le fogják menni, és 19,8 méternél meg fognak baszni 30 ezerre. Ezzel van idejük buziskodni. De azzal foglalkozni, hogy ezt a sok idióta barmat megfogják, és csináljanak valamit, hogy járőleokutokat küldjenek a városba, hogy kiszedje az ilyen deviáns barmokat. Az, az nem, az nem őket. Pedig én 5 percenként látok egy őt, akit legszevesemben kerék kulcsadernék agyon, mert akkor a büdös buzi, meg olyan szinten paraszt módon közlekedik, mert cikázik a többiek között, beláll a seggében, letolja, totál veszélyeztetik a többieket, de ez kurvára senkit nem érdekel. Elképesztő, de senkit nem érdekel. Tudtak buziskodni az egészségügyi csomaggal, meg ilyenekkel, meg tudnak felháborító dolgokat csinálni, de ez, hogy ezt megoldják, hatalmas pénz lenne egyébként, mert csak annyi kéne, hogy Bászkának a városban, is mindenki az odaballagnak, hogy jó napot kívának, százer forint lesz, köcsög, de nem, nem, ez nem érdekes, tehát az, hogy normális közlekedési helyzetet teremtsünk, és nekem az emberek már gyakorlatilag félni, mert már ott tartunk, hogy lassan félni kell, az, az nem számít. Na most közben remélem nem beszettem nagyon a formát, mert félbe kellett, hogy nem aztán most, újabb a közben folytatom. Az egész dolog van a közlekedés a, a tekintve az idegesítő attól, hogy a kibasz, a szendőrség nem csinál semmit. Csak hogy értsd. Hát például ma is volt egy konkrét dolog, mai én vezettem és a buzi a kettő, kettő per álló úton bejön a seggemben ről le akartolni. Megyek mengedett sebességgel, nem lassan, de ő bejön, engem veszélyeztet, mert féktávon belül a seggemben, próbál engem letolni. És... Ha én utána megyek egy ilyennek, és pofán baszom, akkor az történik, hogy én egy garázdaságot, vagy értést követek el. Ö, esetleg, toljad neki buzi, így kell, nagyon fontos, na újabb, agyhalott fasz faszapót látunk itt a lakótelepen. Szóval, ö, ha az engem agresszióra, meg a saját veszélyeztetésemre, én válaszolok úgy, hogy megfogok egy ilyen gyökeret és pofán verdesem. akkor az bűncselekmény, én kapok egy felfüggesztetet. Ha még valami baja is lesz, akkor ő engem még kárterítésébe is perelhet. Akár. De engem senki nem véd meg ettől. Kinek lenne a dolga, hogy megvédjem az ilyen dolgoktól? A köcsög rendőrségnek. A rendőrség foglalkozik vele, hogy normális legyen a közlekedés, leszarják telibe. Megcsinálják a civil autókat, kiküldenek, és elkapnak egy pár ilyen faszopó férgetés jó jól megbüntetik. Nem foglalkoznak vele egyáltalán. Miért nem? Nem tudom, mert a halottak. Mert sokkal egyszerűbb kiküldeni az embereket, megbüntetni az segélycsomag miatt, sokkal egyszerűbb a legbuzibb helyekre, a kintfelejtett 30-as távlákhoz beállva fényképezni, az önöknek, akik a egyenes úton nem 30-al mennek, mert a kurvára nem érnek rá 30-al menni azért, mert van, buziként felejtette a táblát. Ö, van idejük ilyen dolgokat csinálni, hogy az asszony mögé állnak, leoldják a lámpát és sötétbe követik leoldott lámpával. Van idejük azzal foglalkozni, hogy engem megbüntessenek, vagy meg akarjanak büntetni, mert miért mondhatom az autót a hídon, amikor az autó út. Más kérés, hogy kurvára nem tudod, hogy autóút lesz a hidon, amíg rá nem kanyarodsz, és már most se tudsz lemenni. Tehát ilyenekkel van idejük getizni, van idejük arra, hogy a belvárosban, ha 25 métert nem lehet parkolni, vagy megállni, akkor 24 métert, 80 centén megbüntessenek, meg képesek kimérni, vagy az meg egy ilyen nagy mérőszalaggal Ezzel tudnak foglalkozni. De azzal, hogy ezt a halomi életveszélyes faszszopót hatástalanítsák, és ezzel nem csinálnak valamit, hogy a morál javuljon, és ne haljanak meg emberek, azzal nem foglalkoznak. Kiváló példa a Rezesuva ügy. faszopó, büdös, nagyképű, beképzelt, idióta, kurva, bebaszva, bedrogozva, X5-ös BMW fogja, letolja az autót a picsához meghal négy ember. Illetve először három utána, még egy, ha jól ennek, bennének az autóban. Kurva jó. Perszeidens értékű ügynek kellene legyen. Ez és mi lesz, kap egy hatost, most végre másodfokon kap egy 9 évet. Oké, tök jó. De vált az egy bármi. Tehát érted, letöljö az autópályán az autókat, vagy az autót, bennének az emberek, és mi történik, ma is le akar engem tolni egy faszapó a agresszívra formázott nappali menetfényével, mert bennünnek a fos és azt hiszik, hogy ők ha nem tudom ki, az Isten faszajanik és ők azt sebezhetetlenek, meg a kibaszott út. És egy ilyen harcsabalszos, harcsabalsz, büdös tahó geciút az autóban, és igazából legszívesebben utána mennek, és belebasznék pár a fejébe, hogy életre megtanulja, mikor saját szarába fett rengot, a kibaszott bőrülésén, hogy ilyet ne csináljon. De akkor mi lesz? Szemtanúk lesznek, fejjelentés lesz, én megyek a levesbe. Persze lehet az is, hogy egy ilyen barom egyszer retol, és meghalok. Bármi lehet, tök jó. És az a vicc, hogy az agyhalottak halottak kimenek tüntetni a devizahitel miatt, kimennek az agyhalottak halottak békemenetre, de miért senki nem tüntet, emiatt senki nem cikkezik a sajtóban nem foglalkoznak vele, senkit nem érdekel, ez egy ilyen normális dolog. Elmond fogadva, hogy el kell tűrnünk 5 méterenként az ilyen büdös bunkókat, mert körülbelül az autósoknak egy olyan 5 a közelítőleg, talán egy kicsit kevesebb, ilyen szintű életveszélyes féreg, akit egy életre a büdös picsába el kéne tíltani a vezetéstől. Vagy nagyon kéne verni, vagy eltörni az összes kibaszott karját, hogy ne tudjon többet autót vezetni. Egyszerűen nem tudom felfogni, nem értem, hogy veszi valaki a bátorságot, hogy meri ezt megcsinálni, hogy rááll egy másik autóra féktávon belül, és megpróbálja letolni. Nem tudom elképzelni, hogy ez hogy lehet. Németországban ezért úgy basznak meg ezer euróra, hanem kétezerre, hogy ha csak, ha csak úgy zörög. De nálunk semmi. Nem számít. Ugye ez csak sok büdös paraszt azért csinál meg mindezt, amit megcsinál, azért parkol le az út közepén, azért áll bele a fűbe, azért tolja a másikat, azért cikázik index nélkül, mint a barom, azért dudálja le a többit, azért megy itt az agyhalott kis buzégyerek a marutijával. de szerintem ezt is megfogom most már legközelebb, aztán egy kicsit elbeszélgetek vele. k azért negy itt a kis kajafutár búzi gyerek ezerrel a szaros marutiával, hogy két keréken kanyarodik, mert senki nem szór rá. Komolyan mondom, kéne egy ilyen mozgalmat indítani, hogyha látsz egy ilyen köcsögöt, menj oda és, és bert pofán, és akkor nem lenne gond. Most remélem, hogy mindezt már nem mondtam el egyéb ódioblogokban, mert rohadt ideges vagyok erre a történetre és ugye mindig előjön, mert minden nap látok egy ilyen rohadt bunkót és ugyan én magam mondom másoknak hogy ne foglalkozz vele, mert ezek agyhajlott kis rovar szardarabok, nem kell őket embernek venni, igazából csak röhögni kell rajtuk, hogy nézd már mit csinál a kis rovar szerencsétlen hülye, tehát nem kell ezt úgy venni, igazából nekem se kéne ezt felvennem mert ezeket az embereket nem kell egyenrangúnak tekinteni ezek kis ösztön állatkák. Nincsenek a mi nem értik, hogy hogyan kell közlekedni, nyújzsáknak a kis szar életükben, és ennyi. Csak hát ugye más kérdés, hogy ezt nehéz elfogadni, hogy ezek minket veszélyeztetnek esetleg. De az biztos, hogy ha az autópánál le akar valaki tolni, ne menj le, hagyd a picsába, állj be szépen a megengedett sebességre, és menjen, rohadjon meg a kurvanyába. Amikor meg megpróbál jobbról leelőzni, na akkor tedd ki az indexet, menj ki jobbra, aztán egy-egy darabig, aztán ő megkapja be. Egy másik téma lehet, hogy elős beszéltem már korábban. Komolyan mondom, azt fogom csinálni, hogy vagy előveszem a diktafont, ezen túl, ha valamit valakitől kérlek, vagy hogy egy boltba, és akarok venni két kiflit. Vagy akkor a diktafont előveszem, és így rögzítem a szövegemet, vagy csinálok egy munkalapot. Mert elképesztő, hogy mindent elbasz. De olyan szinten, hogy ez valami történelem, tehát komolyan mondom, már attól félek, hogy el akarok mondjuk menni a belvárosba, metróval, és kérek a BKV pénztárosra egy helyet, és nem figyelek oda, és mondjuk egy kalapácsot fogadni a BKV egy helyet. Nem tudom mi a fasz van az emberekkel, kérdebben az elbaszott országban, de ez valami hihetetlen, hogy hogy mennek a dolgok. Ezt halálkomán gondolkozom azon, hogy meg fogom csinálni, hogy nyomtatok magamnak egy kis saját munkalapot, állélyest is, bárhova megyek, vagy ha e-mailben rendelek meg valamit, így kitörzettem és aláíratom. Lehet, hogy erről is már beszéltem, mert most apróságok, csak mert azért nem specifikáltam a feladatot teljesen, sikerült például a fehér bérletet nyomtatni a gymbe, holott ez mindig sárga volt eddig, nem egy nagy ügy, de sikerült fehérbőletet nyomtatni. Nem adok egy sokkal viccesebb történetet. Ugye ma van a, a pont ma van a bizonyos ominózus születésnapom, amikor az volt a terv, hogy elmegyünk az asszonya a gófrit zaválni a Balatonra, de mire rossz idő van, nem jutott ki a gófrit az ez a szerencsé, hogy megszereztem a számokat és fölhívtam őket, és nem mentünk el potjára. Egyébként elmentünk Berőcére, de azt láttam pár éttermek, mondom, bemenjünk az egyikbe kanyálni, és ugye nekem volt meg egy kezelésem, amitől még eléggé be van zsíbadva a szám, de mondom akkor legalább ma kajájunk, és hát végül is rádott húst, rizs és saláta lett belül egy egészen tűrhető kis helyen, de tök mindegy, akkor mentünk verécére, és akkor volt a kettő ána, a Buzi Mercedes-es harcsabajszos féreg, aki ugye be, beleállt a seggembe, mindezt azért, hogy a Dunakeszi kihajtón kimenjen azért sietetően marhára egyébként az agyhalott. Ott viszont a dugóba be kellett neki állni, tehát sok értelme volt itt kockáztatni mások testépségét, de egyébként ahogy mentünk, azután volt egy, ugyanaz már vele nem került interakcióba, de volt egy hasonló értelmi színvonalú, ilyen pick-up jellegű, kisterragó autó jellegű autó, ahol a hülye kurva meg jobbra előzte ki a sort, és egy négy-öt autói össze-visszacikázott keresztbe kasul, a hülye kurvának ott, ö, közöttük kellett, és ez egy középkorú nő volt, ebbe az az ijesztő, hogy már nem csak a kopasz kigyúrtetovált tetovált, férgek csinálják ezt a stílust, hanem már az átlag ilyen középkorú nyanyai is ezt csinálja, hogy szorítja le, bemegy a szaros autó el a másik seggébe, és megpróbál leszorítani, ha nem működik, akkor meg jobbra lelőzve, mint egy ilyen elmemetek, cikázó hülye, próbál előre eljutni, hogy aztán ott dekkoljon félolát két kamion között, akiket nem tud megelőzni, és annyival jusson előrébb, hogy most 200 méter előrébb megyünk annyival, mint amennyivel ment előtte. Talán elképesztően kibaszott hülyék az emberek. Na de mindegy, visszafelé, ugye nem jött össze a téma, és visszafelé van Újpesten egy cukrászda, ahol van baromi jó ilyen gesztenyés süti olyas, mint a krémes, de geszteny ízű, kurva finom, de igazából nem, mi nem járunk tukarázdába, ez gondolom nem egy nagy meglepetés, és nem tudom, hogy erre a helyre, hogy kavarogtunk oda, talán egyszer apósnak vettünk valami tortát, szóval mi, és akkor megláttuk ezt a sütit, és ez tényleg kurva finom, nagyon ritkán beszoktam oda menni, de természetesen mostánában nincsen, mert biztos hogy esztenyen ilyen jelegű dolog. Tehát már jó ideje, nem ettem olyat. Aztán mondom, ma van a napon, megyünk egy geszteny és sütjük, Bementünk és természetesen nem volt, hát ez alap. És az asszonynak megtetszett valami kosára vagy valami ilyen szar. És akkor kértünk két gyümölcskosarat, mondom a csávonok, hogy kettő gyümölcskosarat kérek és akkor néz rá, mint a birkafasz, és mondna, mutatom így neki kézzel, és mondom, hogy kettő gyümölcskosarat kosarat kérek, és mutatom, hogy kettő, két a két a vialakba. Jó, akkor még mindig néz, mint a bambafasz, mondom, az azt mondja, hogy te ez mit néz? Hát biztos, hogy kérek-e még valami. Hát mondom, bazd meg, ne, ne vegyünk kettő gyümölcskosarat kosarat összesen, mert mondta, hogy anyósnak is vegyünk valamit, akkor még mondom, kérek valami szart magamnak, és akkor kértem még két valami hülyesüteményt. Jó, kifizettük, hozzá teszem, olyan a hogy bemész, sziasztok, köszönsz és jó napot kívánok, ez megy. Nem tudom, melyik buzígyökért adja ki nekik utasításból, hogy nem lehet tegeződni. De ez nem arról szól, hogy megtiszteljük a vendéget, hanem pont az, hogy a vendég tisztel meg azzal, hogy tegez. Ugyanis ő nem egy ilyen kibaszott múzeumban jön ilyenkor, és nem biztos, hogy a jelenlévő 20 éves taknyokkal feltétlenül én magázodni kívánok, mert én úgy gondolom, ez egy mondjuk egy tukrázda, ahol ilyen kis színes neonok, meg lófaszok vannak, ahol lehet, hogy gyerekkel megy az ember, és én egy ilyen laza családi e, légkört, vagy annak megfelelő légkört gondolok, és nem kívánok magázódni senkivel, de bemegyek, és ilyen jó napot kívánok, így, így, ilyen stílusban megy a dolog, jó. És oké, kifizettük, eljöttünk, az asszony meg akarta gyümölcsös szarját kóstolni, és kiderült, hogy nem azt adott a buzígyökér. Kétszer elmondtam neki, és nem, nem azt adta, tehát rohadt bonyolult baz meg. Rohadt bonyolult ez, hogy kérsz kettő darab kurva süteményt, és azt adják oda, amit te kértél. De ez ma Magyarországon bonyolult. Munkalapot kellett volna írnom, kiállítani, lefotózni a tárgyat, ott rögtön polaroidba egy kinyomtatni, hogy ezt kérem, vagy így ha meg kell volna kérdezni, hogy mi a gyári száma a süteménynek, szia! és azt szerint leadni a megrendelést, hogy a cikk száma, vagy valami ilyesmi szerint, és aláíratni a gyökérrel, hogy igen, megértettem a rendelést, igen. De az egészben, tudjátok, mit nyertünk? Oppá lehet, hogy vihar van, ugye? Szóval az egészben, tudjátok, mit nyertünk? És ez nagyon jó. Azt nyertük, hogy nem kell többet erre a helyre menni. És kész. És ö, ha emlékeztek, volt az a cikkem, ami arról szólt, hogy mennyire hátráltat mindenki a diétámon, Hogy a hülye ismerőseid leszarják, ott a diétát, diétázol, ők kedvesek akarnak lenni, tukmálják neked a szart, amit te nem ehetsz meg. És még akkor persze ők vannak megsértődve. Meg megmagyarázzák, hogy ugyanezt megeheted, ez nem árt a diétának a nem árd az meg, tehát amikor diétázol, és tényleg bemallolod a kaja, és ott nyüglődsz, akkor kurva nem hiányzik egy ilyen hülye. Hát tudok olyan versenyzőt, aki az utolsó a versenyt azzal abaszta el, hogy jött egy rokon, hozott neki valami kedvenc süteményt, és jaj, hát azt nem lehetett megcsinni, hogy nem eszi meg, mert akkor nem bá, akkor megbántja azt a valakit, de mondom, bazd meg. Hát most a hülye rokon a saját kibaszott önzőségéből, mert ő meg akarta neked mutatni, hogy milyen fasz a gyerek, elbaszta a versenyedet. Ennyire hülye vagy. Na, az a lényeg, hogy van ez a jelenség, de ezt te saját magadnak meg tudod csinálni, ezt a jelenséget, hogy ugye ö, nem, nem vagy elég erős, és, és mondjuk diétáznál, mint hogy nekem is diétáznom kellene, de egy csomószor ez a bajom, az a bajom... Vagy mondjuk szüri nap van, és akkor na, most az egyszer megeszek valami sütit. Vagy mondjuk uh, rohangálok, mint a hülye, és bemegyek a kedvenc uh, ilyen kajánlámba kajálni, mert egész nap nem ettem semmit, és akkor legalább valamit egyek, és akkor már nem érdekel, hogy diétás, mert akkor már ránkott csirkét fogok enni, meg sorolhatnám. Ezt te magadnak meg tudod csinálni. De, látod, mégiscsak van segítség. Mert egyrészt bizonyos szempontból emberek gátolnak, de például ezek a helyek, mondjuk ez a cukrász, ez neked segít, hogy ne zabáljál félre, mert oda mész, módon viselkedik, és nem fogsz menni többet. De ilyen egyszerű, ezek mind érted vannak. Segítenek neked, hogy tudjál normálisan tisztán kajálni. A kedvenc kajádában ugyanez van, ezt szintén nem tudom, hogy erről beszéltem már hogy lemegyek, és a múltkor úgy szolgáltak már ki, mintha valami fájdalom lenne, bazd meg, hogy dolgozni kell, vagy hogy nekem kaját kell adni. Ott is az volt, hogy elviterek kértem a kaját, mert rohantam, és ott is elbaszták a marha bonyolult rendelésemet, bazd meg a három tételből. Egy kaját vittem az asszonynak, kettőet van az enyém, a háromból kettőt sikerült adni. Mert nem tudom, nem lehet érteni, egyébként ezt így tudjátok, mert hallgatok engem rendszeresen, nem lehet érteni, amit beszélek? Vagy mi az Isten fasza van már? Amikor azt mondom, hogy kell egy csirkedizs, kell egy görögseváta, meg kell egy burger, vagy kell egy lófasz mellé, akkor mit nem lehet ebből a háromból megérteni? Azt nem tudom elképzelni. De mindegy, ezek mind segítenek nekünk, hogy tisztán kajájunk. És még tudod, mire jó, hogy megmarad egy csomó pénzed is, nem baszod el hülyeségre. Hát ezek tök rendes emberek igazából. Úgyhogy igazából a kedvenc kajádámmal is úgy vagyok, a múlt hét után, hogy menjenek a büdös picsába, oda se fogok menni többet. Ezek tisztán, aztán megvan oldva. Megmondom a frankót most közben eltelt több nap, úgyhogy... Lövésem sincs, hogy hol tartozom az audioblogban, és ez rohad kellemetlen, mert ha elmondanám ugyanazt, akkor azt gondolnátok, hogy hülye vagyok, vagy papagály, a kettő közül valamelyik. De mindegy próbálkozok folytatni, például a mai kalandjaimat is elmeséletem, amikor megint elmentünk motorozni a Magyival. de annyira ügyes vagyok, egyébként erről írtam egy rövid blogbejegyzést, mert most rendben akom az összes kuplerájt, amit a vemen csinálok, tehát magyarul a dragsmoneyhu Mostantól nagyjából működik, csak föl kell töltögetnem a tartalmat és minden szart meg lehet ott találni, amivel én foglalkozom. Aztán a motoros blogomat... Megint akarottam de ne zavarjon ezt titeket abszolút -e. A motoros blogomat, ami úgy nézett az egy, igazából egy ilyen gyűjtő oldal volt az ötös, összes motoros autós hülyeségem, mert meg lehet találni, tehát rá lehet klikkelni, és akkor oda vissza az oldalra. Úgyhogy ha valakinek itt van nagyon happy -e van, hogy engem akar olvasni, vagy valakinek én ezt meg akarom mutatni nagy, büszkén majd az unokáimnak, ha akkor még lesz web, és nem csak Facebook lesz, szóval az a lényeg, hogy én nem a Facebookra szarom ki a hülyeségeimet, hanem próbálok értelmes tartalmakat gyártani, és ugye például a motoros tartalmakat ezen a Kőbiker blogon összegyűjtöttem, vagy gyűjtöm, azóta is csak mivel az Index meg a Troger érték Hát ez a szó is, hogy érték, ez egy kicsit vicces, tehát az értéke rendjükkel, vagy inkább fos rendjükkel nem nagyon értek egyet. A, ezért úgy döntöttem, hogy semmilyen blokkustartalmat nem csinálok, úgyhogy elkezdtem másova felpakolni konkrétan a WordPress-re. Úgyhogy van egy köbajker.wordpress.com, ami ugye elérhető a drugsmoney.hu-ról, mert ott van egy ilyen lista, hogy mikkel foglalkozom. A szóval írtam erről egy bejegyzést ma, hogy mellentünk megint a motorral, nem a motorral, hanem a van motorozni. Nyilván a motorról is mentünk, mert ugye az van az ember alatt ilyenkor, amikor motorozol, mert ha úgy mész el motorozni, hogy nincs motor, akkor kurva nagy baj van. Bár ez egyébként közlekedési biztonsági szempontból előnyösebb, sokkal a mész el motorozni, mert akkor kisebb a balesetnek az esélye, bár a vakparasztok így is elüthetnek, úgyhogy ez annyira nem oszt. Na az a lényeg, hogy szarráztunk megint. Nem másztunk annyira szarára, mint amikor a az első motoros élménye volt, és azt mondtam neki, hogy á, nyugdíj, az esőből, és erre szarráztunk, de azért azért eléggé megáztunk, meg ugye ebbe az a kellemetlen, hogy lassan kell menni nem az, hogy amúgy gyorsan megyünk, csak a kellemesnél lassabban, tehát még a csopperemmel amennyire kellemesen, kurva lassan szoktam rotyogni, még annál is lassabban kell menni, mert a mondjuk az út az csúszik, és akkor ha elesel akkor az kurva rossz, mert ott fekszem a motor alatt, az egyik lábadat mondjuk süti a kipufogó, és égő bele a húsodba, és ott azon gondolkozol hogy az kiesik az eső a fejemre milyen szar még megfázok, szóval Ezeket a dolgokat kerülni kell, ezért nem szeretünk elsőben motorozni. Ja, meg egyébként nem látsz semmit, tehát nem látod azt, hogy milyen az útfelület. Különösen a, akkor, hogyha mondjuk elmész egy ilyen vidéki kis kanyargós útra, ami az erdőbe vezet, amire mi mentünk természetesen pont most, nem se kell. Egyébként egy másik ö, enyén übenröhely téma az, hogy már gyakorlatilag Budapest több részén nincsen közvilágítás, mert annyira jobban élünk, mint 8 éve, hogy már nincsen közvilágítás. többek között a Szentendrei út környékén, ahol van a körforgalom, meg csak Csaknurisz hithoz, ott nincsen közvilágítás, ami azért nem rossz. És mondom, motorra el lehet taknyolni, nem veszel észre egy kátyút, aztán szevasztja, ja, hát a kátyúról az jut eszembe, mentem le a múltkor a Yamahához hogy nem olyan mahához mentem, valahova mentem, lehet, hogy akkor is a voltunk, de valahova mentünk, az biztos, mert ha az ember motorozik, akkor kurva élet, hogy megy valahova. Na az a lényeg, hogy ugye elkaptam egy kártyút, amit nem vettem észre, mert az ember egyébként nem így maga elé néz, mert azt gondolod, hogy ott út van. Tehát nem arra gondolsz, hogy kibaszott tankcsabgák vannak, meg árkok, meg kátyuk, meg fosza, meg útfenntartásért felelős miniszterek, mondjuk ebbe kijegyeznék, ha azok feküdnének az úton, de az a lényeg, hogy akkorát belevert a hátsó kerékbe, hogy, hát nappal volt tényleg, nappal volt, és mentünk a Yamaha hozzá elhozni egy teszmotort. Akkorát belevert a hátsó kerékbe, hogy konkrétan, ezt most kicsit bonyolult elmagyarázni, hogy annak, aki nem érti a motorvázat, hogy hogy néz ki, hát van egy hátsó váznyomány, az van a ö, ülés alatt. És ez egy gyakorlatilag kettő cső, ami megy hátrafelé, és van egy ilyen kereszt merevítés, ami egy ilyen ívelt vas, és azonban elvileg az ülés, gyakorlatilag nem egészen, meg a, meg a sárvédő, jó, hát azt ne felejtsük el, hogy van a sárvédő is. Na az a lényeg, hogy akkora belevert a futóművel, hogy a hátsó kerekem annyira berúgózott, hogy kiütötte a keresztmerevítést a segédvázból, hátulról, és az így kitört egy az egybe, tehát képzétek egy ilyen idősen e, meghagyott 20 centis vasdarabot, vagy lehet 30 is, nem tudom, nem méregettem, ami így leesett a földre, meg kiverte a hátsókerék a helyéről, szóval ez ezért rohadt biztonságosnak hangzik, igaz, hogy hozzátartozik, hogy a motoron egyossága van ültetve, úgyhogy valószínűleg is közrejátszott a dologban, de hát azért kapják be, szóval most erre mit mondjak? Na mindegy, hát fölraktam a Tankra és akkor így vittem magammal egy darabig, azért voltam csak hülye, mert nem fényképeztem le, ezt még le kellett volna fényképezni, az jó lett volna. Ö, aztán menet közben egyébként el is hagytam valahol, és már nem volt érdeke visszamenni, pedig óvatosságból az ilyet fel kell venni, mert rámegy egy autó, és ki kipukkasztja neki a kerekét, és bármilyen dolog lehet. De mindegy, azt mondtam, hogy na jó, akkor most én szarok ebbe bele, de egyébként nem hagytam el annyira, mert amikor vittem vissza a tesztmotort, akkor a jamah mondták a szervizesek, akik az én motoromat ugye ott hattam náluk, betolták éjszakára. Ő mondták, hogy megtalálnak ezt a vasdarabot, be van elődve a két kipufogó közé, és tényleg ott volt. Csak hülye voltam, mert mondtam, hogy dobjátok ki nyugodtan, pedig le kellett volna fényképezni. De hát azért nem tudtam fényképezni, mert mostával nincs nálam mindig fényképező, mivel a kiváló kínai övtáskám már szar, és úgy gondoltam, hogy nem kockáztatok a kiváló kínai övtáskával, ami amúgy 1500-ban kerül, de már kezdek rájönni, hogy annyit se ér, mert még a kínai minőség is romlik, és képzeljétek el azt a paradox helyzetet, hogy... Az eddig nagyon sokáig kiválóan használt kínai ösztáskám, most már egy hónap után kezdett rojtosodni. sőt csináltam útka egy olyan húzást, hogy a hátsó része alul kiszakadt, és valahogy bement a motorról, ami gyuva, és az összes iratom, forgalmi engedély, az 54 ezer forintos útlevelem, meg ez a sok szar így valami volt telement, még jó, hogy nem pénz, amit nem is tudok róla levakarni. Úgyhogy azóta nem bízom a kínai öltáskában, ezért a bázis rendeltem egy kiváló louis márkájú öltáskát, amire jó sokat kellett várni, mert nem volt valamiért, er a Louis-Marcelli nem nagyon van igény. A bázis ezért meg kellett rendelni, és a Louis-Marcelli öltáskával az lett, hogy amikor megjött, akkor szomorúan konstatáltam, hogy bassza meg ez kicsi. Tehát roható nem félel benne az a sokszor, amit szoktam magammal cipelni. Többek között a fényképező sem, de szerencsére van öt de azt éppen nem találtam. Mint ahogy nem találtam itt, vagy nem találtam azokat az aksikat se, amelyet a diktafonon szoktam használni. És a múltkor, amikor egyéb irány, most egy kicsit kavargok a történetben, ez ne zavarjon egy cseppet se. Olyan ez, mint egy időutazás, vagy mint egy Tarantino film. Már a Tarantino filmi meglehetősen szarok, úgyhogy ezt inkább nem szeretném ezt a összehasonlítást magamnak, kivéve a ponyvezegényt. Szóval a múltkor kocsival kellett mennem valahova. illetve ügyintézni, és konkrétan a Humi. Azt mondta nekem, hogy ma nem menjek motorral, mert annyi olyan van a városban, hogy ne menjek inkább motorral. Mondom, hát. Jó, az előérzet, az előérzet. Volt az én már olyan sztori egyszer, hogy a, úgy volt, hogy a humival elmegyünk valahova ketten forgatni, és mondtam neki, hogy menjünk motorral, de ő parázott, mert soha nem ült még motoron, és félt, hogy valami baj lesz. De mondtam, hogy nyugi, nekem sose volt még motorbalesetem. Na aznap történt össze magam egyébként, csak a humi még nem volt velem szerencsére. Mindenesetre megnéztem volna az arcát, amikor közötték vele, hogy éppen a kórházban visszamentő. Na mindegy. Na az a lényeg, hogy ugye autóval mentem, és hát gondoltam, hogy autóban. A, hogy tudod hasznossá tenni magad, amikor autóval a közlekedés az egyetlenet az, hogy ülsz és nézel ki a fejedből, mert dugo van. Ráadásul ugye most Budapestet logisztikailag olyan ügyesen megoldották, hogy minden fő van turva, még a kurva anyjuk is fő van turva, remélem, és sehova nem lehet menni. Most például a hét végén, csak hogy nem unatkozunk, és még egy időugrás van, mindent lezártak, szerintem az apjuk faszát kell lezárni, egyébként akkor, amikor megcsinálta őket, de mindegy. Szóval egyszerűen mindent lezártak, hogy nehogy már tudjál normálisan, mert ugye hétvégén elményhetően nincs dugó, akkor meg tudná úgy, hogy közlekedni, de ilyenkor le kell zárni a rakpartot, a Láncfidalt, mert futóverseny van, meg buzi felvonulás van, meg apjuk fasza minden, mondta. tehát az a lényeg, hogy mindent zárjunk le, és te megszójáll, mint állampolgár. Egyébként ezek a gyökerek, akik miatt ez a, mindig le kell zárni mindent, azok mindig azt mondják, hogy ezt az egy napot kibírod, ezt az bírom a legjobban, csak az a baj, hogy jövő héten lesz egy másik buzi, aki szerint ezt az egy napot kibírom, és jövő héten meg azért nem lehet, mert egy másik buzi miatt van lezárva, és azért nem lehet közlekedni. Úgyhogy ha Budapesten éltek, vagy költözni Budapestre, vagy akartok Budapesten, az nem menjetek be a városba, mert undorító. A belváros, a Budapest belváros az undorító. Csak a gyökér, büdös buzi biciklisekről szól az egész, hogy ők menjenek keresztül, kasson, az elmebetegek, de te meg autóval dögöljé meg. Semmi gond. Na, de hát ugye mit csinál az ember? Akkor, mikor az autóban, a dugóban kell Uh, Álni hát a hát a al a megoldás, úgyhogy valamiért meg idegbeteg is voltam, uh, úgyhogy sietni is kellett, bevágtam a kamerát kocsiba, fogtam a diktafont, uh, és elindultam, és bekapcsolom, és természetesen na kitaláltok hogy -e, mi történt, az történt, ami ilyenkor szök, történni szokott, benerült az aku. Anyád. Mám mint az akunnak az anyja. Úgyhogy most, hogy a mot eh, elmentünk motorozni, mert természetesen nem találom az a kújimat. Vannak ilyen 3A-s valahol, nem találom. Most, hogy a Magyival elmentünk motorozni és be kellett menni tankolni a benzinkútra. Egyszer csak a kútószlop mellett arra lettem figyelmes, hogy van egy ilyen reklám, amiben 16 darab háromás elemet adnak 1500 forintért, úgyhogy azonnal kellett vennem 16 darab 3 elemet, mert ez mindig jó jön. Eleve a macinak és is vannak különféle játékok, amik fogyasztják az elemet de nekem meg főleg, mert most rakok be a kocsiba, háromás elemet lesz az öltáskámba, bár a balik férbe, mint ahogy említettem, meg még nem tudom hova most a seggjembe is rakni, és csak nem én vagyok K. érted? ezért ezt nem fogom megcsinálni, de az a lényeg, hogy mindig lesz nálam háromás elem, de már előre tudom, hogy pont akkor valahogy majd nem fogom úgysem megtalálni őket, amikor kell, mert majd amikor valami nagyon fontos dolog eszembe jut, vagy egy nagyon jó szöveg eszembe jut az audioblogba, akkor lesz, hogy bekapcsolom, csíp, kikapcsol a buzia, és nem lesz egy rohadt elem sehol. Na, az a lényeg, hogy megint fogalmam sincs, hogy hol tartok, de egy egyrészt elkezdtem rendben a weboldali, mert egyébként félelmetes, hogyha így belegondolok, hogy én csinálok egy kőbájker blogot, csak azért, hogy valahol a motoros cikkeimet amit csinálok egy drugsmoneyhu annak van egy twittere, ami azért van, mert ez egy kis gyors híróvat, magát a Twitter közösségi részét azt itt előbe leszaram igazából, bár követnek ott páran, de nem ez a lényeg, mert nekem az a lényeg, hogy jöjjenek be az oldalra, és legyen mindig mit olvasni, hiszen versenyeznem kell valamilyen szinten, sajnos, bár ez túlzás, hogy versenyeznem kell, de ugye miközben a Facebookra mindenki ontja a szart, én nem csináltam meg azt, hogy három naponta van egy tartalom, mert nem fognak olvasni, tehát mindig ilyen aprók kis érdekeséget nyomatok Twitteren, mert ez a legegyszerűbb, és az ugye fönn van az edzőválaszolom, meg fönn van a dragzvani.hu, tehát ugye van egy dragsvalli.hu, van egy kőbikerból, készül a kultmotor.hu nevű motoros portálom. Ezen kívül meg mi van még? Meg van a bodybuilder gym is, amit csinálnak, meg ugye az edzővászol. Ha most így kifejezetten így bizonyos szempontból kategorizálni akarom a dolgokat, akkor ebből a meg nem nevezett kategóriából most ezek a dolgok vannak így egybe, ahogy azért ugye nem semmi vagyunk be főleg, hogy itt azért minden, minden összefüggés, minden-mindenhol megjelenik. Ezek nagyon jó lükkök arra, hogy egyrészt kereső optimalizás szempontból meg lehessen találni, másrészt meg, meg csak, hogy legyen, legyen tartalom. Mert ugye nekem nem kis célom az, hogy azok az emberek, akik számítanak rám, azokat egyrészt szórakoztassam, másrészt tudjak nekik irányt mutatni, mivel senki más nem mutat irányt, a televízió az olyan irányt mutat, hogy azt például nem szeretném, ha abba az irányba mennének az emberek. Meg senki nem mutat semmilyen irányt, mindenki csak azzal foglalkozik, hogy tömje a zsebeit, férgeskedjen, átbasszan mindenkit, csináljon ganét, csak azért, mert most abból tud pénzt keresni, mert máshoz tehetségtelen. Egyébként az audioblogokat is elkezdtem felpakolni, és megdöbbenéssel tapasztaltam, a tapasztalatom, hogy az audioblog régen rövid volt. Tehát ilyen 16 perc. Például van egy Coxos audioblog, azt ugye felraktam és azt hittem, hogy hiányzik a fájnak a fele, és rájöttem, hogy két részben mondtam el a 16 perces anyagot. Hát ugye az audioblognak a méretét az a szükség alakította ki, hogy lehessen robozni közben. Ezért körülbelül egy órásra próbálom összehozni, vagy ahogy kijön. És hát az tény hogy nekem is néha nagyon sokat segít. Nem azért mert szeretek beszélni, mert a közszíjelen ellentétben egyébként utálok, de főleg ha ugye az ember hát most megint mondhatnám a szokásos nőgyógyász és a pina történetet ha az emberek szerepelnie kell mert kicsit ez a munkája akkor nem szeret szerepelni annyira legalábbis uh, az exhibicionizmust azt nem annyira értem na mindegy, uh, a dolog lényeg az hogy ugye az arra a bedzések időtartomára van optimalizálna optimalizálva az blog de hát ebből tényleg heti egyet tudok maximum nyújtani ilyen meg annyit sem, mert most megint megcsúsztam Főleg azért is, mert a Sztipit Robival hajrobozok minden reggel most a héten, és elég hülyén néznek ki, hogy mi hajrobozunk, és akkor közben én beszélek mellette magamban. Egyébként ma reggel is, ugye ma vasárnap van, az lehet, hogy nem vasárnap lesz, amikor hallgatjátok, de ma vasárnap van nálam. leggel hol nem voltam a teremben, megcsináltam az egy óra hajrobomat, utána leedzettem a tónit, és utána jött egy lábedzés, és rohadás fáradt vagyok, de kurvára ezért hát halálaman voltam, és azt mondtam, hogy mindent akarok ma bármit, csak lábedzés nem de hát jött a Szabi, és hát muszáj volt lábedzeni úgyhogy egy kicsit light bad, de azért megcsináltam, ahhoz képest nem volt lájtos, mint amennyit terveztem mert mondom, meg csak kétszer-három sorozatot kétféle guggolásból, és akkor jó van de nem így lett, hanem csináltam többet is, lehet, hogy kétszer-négyet, de nem na mindegy, tehát rá lehet fogni, mert ugye most érzem, hogy csináltam valamit a kis lábammal. Úgyhogy ezzel ilyen szempontból nem volt volna. De valami rühes várat vagyok egyébként, hogy délután bele is hallottam egy kicsit. De most, most nagyon, nagyon várat vagyok, és rohadtul semmi kell, nem volt kijönni mobszot. Sétáltat nyíltem nem ami ugyanaz egyébként. Bár a mopszolás fogalmában sok dolog belefér, például az is, hogy a mobsz felborult, ennek gyömeszöröd. És akkor mindenféle hülye hangokat had, hülye pofákat vág, e de ehhez képest egyébként most előtt a szembe, hogy gyakorlatilag nem is hettem semmit. Jó, még egy dolog történt, Harley Davidson sajtótájékoztató volt, ami marha vicces volt, mert e, ezt is megértem a blogomba, de szerintem más aspektusokban lehet, hogy tudok róla beszélni, csak nem nagyon érdemes. Na az a Harley kihozott kihozott egy új vonalat, ami olcsó lesz, mert ugye a Harley -ok azok drágák, Egyébként kicsit joggal drágák, mert a minőségi termék, nem nincs gond, de ugye van erre rajta egy áfa, meg vám, meg ilyenek, tehát azért az hogy segít, hogy mondjuk a breakout, ami itt nagyon kedvelek, az 7 millió forint legyen, 6,9 a buzifégezés nélkül, arra még 3 kg a Mikunik arvodátországt, akkor 72 már kapok egy break outot. tök jó buli. Na de most kihoztak egy őrt, ami 2 millió 700 forintba kerül, tehát ez egy olcsó 750-es. Sajnos a hagyományokat sárraba típró motor olyan szempontból, hogy vízhűtés és azért nagy vízhűtővel, de szerintem poénos kis motor lesz, majd meglátjuk. Na de onnan mentünk a sajtótájékoztatóra, és akkor ott volt Harsámi Levente, akiről azt írtam a blogomban, van, hogy egy közepesen híres média személy, illetve műsorvezető, Egyébként ez nem, ez nem olyan, mint a Kuki, meg a többi, a kétől hányok, bár nem olyan ismerem a munkásságot, a csávonak, viszont azt nagyon behibázta, hogy vicces akart lenni, és felsorolt a Harley Davidson 10 pontját, amiből egyet jelztem, mert a többinél az, hogy halál és próbáltam az eszméletemnél maradni, itt eldőjek, mint a zsák. Ezzel szól a Harley, Harley 10 pontja, a Harley csak 10 pontja az, hogy a Harley is ahol tud, hangos. Ez nagyon vicces volt egyébként, főleg, hogy ez a motor ó, csöndes, a gyári kipufogó van rajta, és hogy zajszint előírások vannak. Az a sok izé paraszt, akit hallottak, itt a városban ordítatnak kipufogót, az utólag lecserélte, és ezeket igazából a rendőrek meg kéne büntetnie, csak mint sok mással a rendőrök ezzel se foglalkoznak. Például van itt egy agyhalott nálunk, Akinek szintén hard évizony, van, valami épített hónapyszárítós, majom ringatosípos, azzal a buta magas kormánya, és a gyökér az a szórakozik, hogy valamiért, itt nálunk a lakótelepen felalámász vele, nem tudom ez neki miért jó, de sisak nélkül, mert a sisakot azt azért hordjuk, mert megütött a rendőr, tudod. És itt nincsen rendőr. Mert ugye rendőrök nem jönnek be ide a lakótelepre, mert mindenki, és akkor nem büntetik, mert akkor nem kell sisak. Nem arról van szó, hanem, hogy elesel, odaveredek is fejedet, akár gyök kettőben és csak eldősz, a is fejedet, aztán szavaz. Nem azért is sok, hanem azért, mert megbüntet a rendőr. Ha nem venenek ilyen dolgok, hogy az embereket megbüntet a rendőr bizonyos dolgokért, akkor ne, tudmátok, vagy ne tudjátok meg, hogy mit csinál az a sok agyhalott, de hát nagyon jól látszik, hogy bizonyos dolgokért nem is büntetik meg őket, azért, mert ennek úgy, mint az ellenbetegek, mert nincs konzekvencia. Na, pont erről beszélgettünk Apóssal, hogy az agyhalott megint így met, itt megy sísak nélkül, és leült leüt mellénk, itt van egy pad, egy ilyen hajléktalan gyökér, és... Megmondom őszintén, mivel jó induló vagyok, nem kérdeztem meg, hogy te milyen retkes fasz keresel így gyökér, és miért nem húzol a Picsába, pedig ezt kell tennem, meg is mondom, miért meg bele is szólt jó Pafán a beszélgetésünkbe, hogy hú, milyen felelőtenek ezek, és uh, itt a kis Sörét meg uh, a cigijét szívta, és mondom, nem szóltam neki semmit, mert nem vagyok kötekedős típus, aztán utána pár órával később jövök, ki szerint, ott hagyta a padon a sörös dobozát, persze, hogy ott hagyta. Ebből látszik, hogy mekkora hülye vagyok. Ezt a sok parasztot mind el kéne hajtani a büdös picsába. Na, közben másnap reggel 7 óra van, ma 6 óra 58. És még egy fontos információt elmondok a végére, hogy tartalmas legyen a mai audioblog mint egy jó töltött káposzta. Bár egyébként én nem vagyok töltött káposzta fan egyáltalán, inkább rántafús fan vagyok, ha nem választani kell, lehetőleg csirkéből legyen. Csirke és esetleg bélszín vagyok, őszintén szólva. Lehet azért, mert nem volt töltőszkáposzta a faluban annyiszor. Csak rántatús volt. Rizszel. Szóval rájöttem, mitől fáj a vállam. Nem tudom, ezt hallottad, de most a vírus definíciós fájl is éppen. Mert egyébként mini laptopot tartok a kezemben. Mikor a fekvő biciklit reggel, és olvasom majd a, a híreket, ami általában abból áll, hogy retteltes, nagy hülye barmoknak a ö, Szállalmas kalangét olvasgatom, mint a Ice Bucket challenge -en. a tűzoltók akarták menteni az idiótát, de hogy felemelték a kosarat, hozzáértek az elektromos vezetékhez, és meghaltak. Nagyon helyesen menesnek, aki hülye hajjon meg. Na mindegy, szóval ilyenek. Szóval azért fáj a vállam, mert hogy az előgúgulástól. Ez egy rohat kellemetlen felismerés, mert elkezdett fájni mostanában az a vállam is, amelyik jó és még hozzá úgy kezdett el fájni, hogy nem csak úgy fájogott, hanem egy faszán nagyon fáj. Tehát amikor nem mondjuk oldalon elő mozdulatnál, akkor akkor pont annyira kezd el fájni, ahogy a viszintes felé közeledik, hogy elmegy az erő. És azt annak köszönhetem, hogy erőköttem én az erőgugolással, mert az erőgugolás technikáját az most már tényleg nem lesz ideje elmagyarázni, de az a lényeg, hogy meg lehet fogni gúrtnival, hogy a gúrtnénak a gurtnit rák a rudra, és akkor a gurtnit a valamennyire kiengenem, és a végét fogom, és akkor egészen a nyakamban van úgyhogy nyomja a gigámat a rud és nézek de valamiért az elmúlt egy-két hétben nem esett ez jól így ezért kitaláltam, hogy keresztbe fogom elől, ahogy rendesen szokták viszont így meghúzza a vállamat ezek szerint csak nem mondtam, hogy mennyire húzza és az a lényeg, hogy emiatt fáj a vállam úgyhogy abba kell hagynom az előugolást ilyen formában való kivitelezését. Ez volt az audio a viszont hallásra.